garren lenean beñat eta beñat arituko dira Beñat eta beñat ofizioa kasortziko txikian iruna bertso kantatzeko gaia haue duzue Beñat betiko taberna baten jabea zara Gaur zure arridurarako beñat pelikula porno produktoreak zure tabernan pelikula bat grabatu nahi duela esan dizu Beñat betiko taberna baten jabea zara Gaur zure arridurarako Baina, pelikula porno produktoreak, zure tabernan, pelikula bat grabatu nahi duela esan dizu. Aguraineko baina eta zita iruna bertso zortzuko txikian. Tabernan Tipo haua gertuta Egin entrevista Berarekin zuenta aktoreen lista ikusten duzu hemen politada pista baina grabatu ezkero ni protagonista baina grabatu ezkero ni protagonista Aktore bikainak daz, hemen ala jaina Egun osoa, hemen aia ma, aia ma. Transportatuko dugu, pisu handiko sama, Barra seksi horrekin, azelako lana Barra seksi horrekin, azelako lana Zu honet horri zara naukazu Pelikulak montatzen omena izni maizu Kontratatu nazazu Ezeinen barazu Galtzajeitxitakoan ikusiko duzu gaitzaje txitakoan ikusiko duzu. Taberna jarri duzu guztiz prestatuta, koncholadorekon doita parebat puta aitortu beharra dago nago harrituta muskulo eder horrekin zaude fitxatuta muskulo eder horrekin zaude fitzatuta Fitsatutan nagola orain burdik dio Taurrekin atera dut nigu aidedukzio Animatu zaitezu Koncho demonio izan zaitezkelako zu sekundario izan zaitezkelako zu sekundario Berria eman eta hause begira da, ikusten zaizu bennat duzula zirrara. Lan ederra auta ingo algara, neska falta zaiguta oian ebear bada. Neska falta zaiguta, oian ebear bada.